Grigor Alexandrescu, catărul ce-și laudă nobilitatea Catărul unui părinte, cu proasele lui cuvinte, nobleția își lăuda, zicând fără încetare că, de o virtute mare, exempluri mumă s-a da, că ea a fost la războaie, că la cutare bătaie singură a biruit, și că la ei privire oricare om cu simțire de tot rămânea uimit. De aceea se cuvine oamenii să i se închine domnului catâr, el socotea. Și uitânda sa rea stare, părântească înaintare la lumină toți Dar cum se sfârși noblețea, când i veni bătrânețea la rășniță el fupus, unde prost în scăpătare de tatăl său măgar mare, el aminte și a adus.